محطم مولانا زین اللہ سے دورا تفسیر و قرآن دستانو نمبر چې چبہ مسجد امیر ماویا محلہ هټک سولدر کی پس ستمبر دوزار آٹ کی شعر دید ملاوی دو پتایا ستائی اشاوات اتحادی سنت کیسٹ احنی سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جنگیر آراد سوابی پروپریلٹر انور شیر توحید موبایل نمبر زیرو وک مدبردا کائناتو سوک دے نو دردہ چی دی وای الله دی وای الله رات دے او مشرکانو ذات خو کورنا نورم نیکان کول د مسجد حرام تعمیر کاو حاجانو تیوبور کوله اجال تم ثقایت الحج وعمارۃ المسجد الحرام دارانگی ابو مزید حرام متولیو دا اعلان کرو ورہ مشرکو خواب اعلان کرو پا حرام کی با حلال او تویب مال لگوے کم کس کا حرام مال روڑو دا ظلم او دا سودو نو دا, دا, دا ممچرم دلتک نلگو دارنگ شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کی ذکر کئی شو مشرکانو حج کئو تلبیہ بے اویلا دا غی تلبیہ مپسیرین ذکر کئی اور مشرکانو با حج کئو او چې ویاله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو تملکه و ما ملک صرف دا الا ټکی په سیوا کو نور هو الله منو چې ویاله لبیک الله د حاضر ما تا شریک نشته مګر هغه تاسو نه سي اختیار ور کړی تر ازم دار ګرځولې دي نو مشرکانو حج نمکولا عی بر روانو اگر دو کسان به مخی کرو دے یمن نبا قبیل را رواناو او آگی بچه غوالا نحنو غراباک عقن علیکا عنیا عباد و کلیمانیا دو طور کسان به را مخی کرو دکر ادیو طور سڑی پا دی سینمانے بلغم نی آواز دیر صفائی نگی دی بچه غوالا نحنو غراباک عقن علیکا عنیا عباد و کلیمانیا له موږ د عد کلی دو طور کارغانان را روانمونږ را روان ستا دربار ته ال خو نه حاج کوله مشکقی به د عشوری رو جمعې وله بخاري شریف ک را ځي بویل چې کله مړیدو عابدا دو جل ک رواییت دی چې خپل ی شانام دی سییت وک چې زه مړ ش ما پسې غلامان ازاد کې اوس یو غلام ازادول سونه سبا راغلی د غلام یو ازاد کو د د بدل کې د هر یو اندام د جلم د اور نهبت شو په خو شیر کولو په دو نافه کول او بیا چې کله مل شو ور پهېبی د پ غلامان اتخه دا دو نه دې کې کارون کول مشرکانو قبانې کولی منځونه کولو الله ماشي بین نوې رارحمتوالی دی ک کوي سیرت النبی لبی کې مشرقیو بهګوره د ساخ منظم کوو عقییکې کوله اومره کوله اتیکاب کو غسل جنابت کو اغه مړو مړو ته پکا برکی اغه د پن کوله نمونه عبدالله کی خودو میلمدوس خلقمو مسافر خدمت ام کو صدقه او خیرات ام کو رحمیم کولا د کمزور اعانت ام کو کولار جدا شو پدیده کی دی وی الله بی اوربی دعا غ مشرکان خدا کی دوا ددید او مشرکان برلیانو کتاب دی السنیت الانیپا پی پتاو افریقا سپا ایک سو کی ذکر کی چی نبی علیہ هر ہر کس محاجت کولی شخا ام د دنیا ام دا آخرت طول مرادونا تا پیغمبر اختیار کی دی آغیوی مختار کل یواز دی الامن والعولا د بریلیانو کتاب دی پا ایک سپا ایک کی ذکر کی اب تاب تلو نہیں کر سکتا جب تک پیران پیر کے نائب وارس پر پیر پر سلام عرض نہ کرے دانور ترغی نشی راختی ترسوتی په پیرانی پیر حلق سلام عرض نه کی اوثم ډیر داسه اهل شرک والی چې کړه دوا کوي او دوا ته ډیر طرف ته مخ کړي طرف ته چې عراق به طرف ته یې پیرانی پیر روزا به دي طرف ته یې دواغه طرف ته مخ کوي او هغه مشرکان وی خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی مدبر الله دی مختارک الله دی او دي چې جوړه چې را پیغمبر کې خوبسته ریپو ا دا محمد او احد او احمد کی سریپ یودا لغه پر احد او د میم احمد کی میم دی ورنا احمد او احد دمو ګستار محترم اغه ا عبد الرحمان لغاری ته ابدامت برکاتم العالی ای متقبل حالات بیانور او ابتداءن زبر الیانو سروم او حق لک بریلیوم د منطق دلاایل علی کتابونا می وځغ پلو استادانو بریلیانو پېکړم په تاسو دی بندي اولماړ عظیمه کته تتب استرګه پټه کړي دا batal گمراغه د استرو کې زخر دی ښا کدا یې بسترې سره لګي ناس وبینځي کو دارنګي کته خپوسره دایسه لګین او تبا غوینځي دا ډیر زی. زیاد غنده قوم دی بالکل ډیر زیاد متنافره کړیوم وې البته زرا خپل ما بس د خپل نظرانيو سمزمګو استاد محترم آغا اجوندې دې قاری هاروسه به منظور پېسې دی اوس مونږه د فرمان دې تل تکې حالتا <سؤال> ملاقا جو دی رئیو سیدھا انسان دی وی زخط لگ با علیم وی یورادو نا یورادو یو دیو بندی آلیم مہتر آگئی شما تے اوکا تا چدا تالیم خود دیر محنت کیا روح کتاب لاس کیا وی ماستر گی پڑھا که زیدان تک لگ آجوخ کوا وی ما تے پکم آزی وی ما تے بیٹا اگر علم سیکنا ہے تو علماء دیو بند سے سیکو بس دا خبر اوکا تا علم دا کل والے دیو بند وی ما سوچ کو ز پاګرند نا وخت ترلم پولیس سره توکار وې نه خشاك نه تا چا چيلي راوځي د نثار او ما سبق ترغلي ما ته چې تم بد ادب شوی ما لږ جواب لاو کو وی ما خو سه بانه کته یما بته را تختې ده بیا دا مولانا حسین علی الغانید ملګریو یاد اږي شاګردانو اي تر محمد رسکه داخله واغتي ته په داخو لغاري قبيله والا دي د سخه لګي او دغه د شریکيات د نه نهوت دي وای ما ته به استادانو بیا سوال کول کولې خې ته کتابونه ته وایو قرآن دې زنده کې ترجمه دې زنده یګنی ګوري ګمرا په دي کې وای ما ته غو استاد وای وای ما ته استاد وای چې را عبدالرحمن لغاری تعالی قرآن نشو ورو کومه لګ لګ پترجمه سوره اخلاص نه پیل شروع کومه چې سید جنو وای ما دې جوایقوله الله واحد کی هدهو کې الله یک دی ودا احد کړه له پوره وی بیا ماته پاسار دی عبدالرحمن وی خلق وی ج پاحد او احمد کی فرق نشته کنا نو دا احمد او دا نبی صلی بچیو کنو او او صورت اهلات کې مونږ سوایو لم یلد ولم یولد دا څنګه لې ها فدین پوئګما و دې کې دما دین لګ له کلاوی دوه خو ما دینه توبه وستا بیا په اندیشې له قران نه ته الله بخاری سه مجیسونو د بدرات لما او بیا د اسید نه سره ما بیاتو کوو بیا علامه مليغه احسانو کو انتا دیده وردید مشرکان اغیی پیغمبر اولیاء اغیی تا دیده رجی ورکی وی احمد احد میں پرک نهی اے محمد او شاک یاد رکھتے ایمان نئے نئے کلا ذکر کئی محمد دی صورت ہے صورت خدا دی دا پیغمبر دا صورت دا دختے صورت دیوئی دا ردی پا کتابو نو محمد دی صورت ہے صورت خدا دی میرے دل تو نقشا مٹا کوئی نئی سکدہ سورتِ رحمانِ تصویرِ میرے پیر کی علم القرآنِ تقریرِ میرے پیر کی پل پیس دونا اگل وی امقام ورکیو کلہ ذکر کئی خدا سے میں نمانگوں گا کبھی پر دوسِ آلہ کو دا اللہ نبا جنت چرے مو یونو گوڑم مجھے کافی ہے اے تربت ما اینو دینو چشتی کی وی مالا دا مو اینو دینو چشتی دا مزار دا خوری کافی دیخوا دا جنت نگوڑا مالا پار دا جنت دی. او او ځکه نه به اغه مشرکان په دې دېجو پښتې کې الله را به پر مدد او دی بریلیانو کتابونو کې لیکلي کله شپټکیوالې شپې جامې ځان غون شین شین کړی او کله ځان د بابانو زهره پیر بابا نو سیمه کلی پکلي کو تک پولی بوجې پشاراړولي ارده شرمې دلی سپور په دی غافل یاته اور پورې خاندلې او ملنګ تکلنګ ورکه او رضانه بنوسی جوړک پیر بابا نو ا نو چې دی په پلو کتابونو کلی کلی بغرداب ولا ابطاد کشتی مدد کن یامو عین دینو چشتی امداد کن امداد کن بندا از هر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا دا چې ویا او قرء مشرکانو قل مر رب السماوات السواب او پیغمبر علیه السلام مر رب السماوات سوګ دې رب ذاتمانونو او وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبُّ الْعَرْشِ لَيَقُولُنَّ لِلَّهِ ذَرِكِ ذِى وَيَا اللَّهُ قُلْتُ أَيَا أَفَلَا تَتَّقُونَ آیا تاسو نه غواړئ چې د الله څخه پناه غوړئ؟ قل من بيدې هی ملکو تو کلشه او نبی له سلامو د چاګي باچای له هر یو شيزه الله پناه وي او هر کیده نه دا الله خلاف ته پناه نشي او این کنتم تالمون <سؤال> کتاسو پوئی گئی نو دی زردی چوائی لیللہ دا اختیارات سریبیا واضی دا اللہ نو فعنا تو صحرون و کم طرف تا وارو لشوئے کم طرف تا فتاسو جادو شو چی دا فات الله لا ثابت ہوئے نو فعنا تو صحرون و تو کتو دک لگ گیا کم طرف تا دکشوئے دا خکنا بل اتينا بالحق بل کی روړی مونږ دي تا حق او د یقین نن دروږ جن دی متخذ الله من ولدو د دین ول ی الله او نه الله رب بر بر واګدار شته کوي بوته لی بو هر اختیار من هغه چیزلره پیدا کړیو او زورا ورشي بو با دي دین په بازو خدایان ګنوي بیا یو بل په یو بل زورورتیا ګول بیا به کارګرانو یو بو وی یو بیمارم بل به وز حکومت سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ پاک دی الله دا څه نه چې دی بیانایو عالم الغیب والشہادہ فؤدی پہاڑ پټو پخکارا او جدی دا داسنا دی الله سره شریک ایو کول یا ای نبی علیہ السلام رد ای زماربا اما تور یانیک چریته ما تاجدی زریوا د کولیش ای ربظما مگر ماقوم ظالمانو کې و ان علی انوریک او یقینا مونږ په دې خبر ا چې خوای تعالی را هغه دې سره مونږ وعده کوي له یاره ورکو قدرت لرون روم کې یو اطفا باللتی هی احسن السیئا او تعلیم ورکیزم اخلاق ته د پکوا په خبرې زرا چې هغه ور د بدیل را ته په غوره کلمې سره بدیل رې کوا اطفا باللتی هی احسن السیئا د پکوا په غټريقه چې هغه هسته بدیل را ته کنزلم کا پخخل م جوړيږي پسي اخلاکو سره لهجه ډېره نرم استعماله مسله ګرم لهجاګه اغه مسله نرم او مسله ګرمه کاوه لهجه کې د نرمي کاوه دا نه جاره وخت تخلکی ور ولي بس دا مشرک دی او دا بدعتي دی او دا گمراهه دی بس پاره زپوي کې موذل وی شیخ ما ذلوی قابل سلیم او بس دا ما راهه مهنت کافي او دا ان دانو سره ګب شپ دي نه دسب د دین کار کاوه په خو اخلاق سره د نبی له سلام سیرت مه تګدا د خپل او اکابر سیرت مه تګدا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا اوسین احمدی مدنی رحمت الله له تخ کل اکابر زم د دیو بند ښا دای په واقعیات سره دې ایمان تازه شي او دغه غواکیات تفسیر د قران دی شیخ الاسلام مولانا اوسین احمدی مدنی رحمت الله له چې مونږ او تاسو داغه د خپل او غخور ته نه د پهنا د اړیدا په ځای خورو تموند راکو سخت اخلاق یو ورځ روانه پټرین کی نو وی کته واکه سره په یو اندو نه اسې ہندو چې بالکل مون د دسم نه کوي مسلمان نه چې تذر مسلمان ته تم مشرقي ته بي دتي ته گمراهه اتر اخوا کی ہندو نه اسې هغه ہندو دن نه بیت الخلات اوردن نشو او چې بیت الخلات اوردن شو واپس راوته لکه ډیر ځات خلک ملایویي حدیثونو ورو پروا کوي نه کوم دغه عوامي به خلک غانېو بل ځات ګندونه پکې پریدي سپایي مې پایې کوي نه او داخ کار نه دی ته د دې خدمت تا ته بالله لاجر در کئ مدني سے رحمت الله علیه کیو کته چې دین دوده هو تکلیف دې هو دن پروز دی مدني ته برا پاتې دو په پا ټرین کې کاغذونه ماغزونه راغون کې ډبي مبي د سيګريټ ډبي وغیرہ لړو فخ الله سے بیت بېرهيندته وېره وکي وي ورشه خپل حاجت پورا کا اځې نه نه وته حاجت دی پورا کو چرغه وته ژوندہ هو ګاندا دا تاسو پاکه کا متبصیر کی هو به فرار سرکاروږي تاسو سنم دغه دماوس رحمت کوموس رحمت مدني شیخ الاسلام محدث دارلم دیوبند ابو الاسلام نه قبل او به ایمان اوله راړو اصل خبره مکارم اخلاص ادفع بالتي هي احسن الله دې متخ اخلاق مکتب کی پخو اخلاق کار خواه، او سرکار کیخا او چیرو وخت کنزلو او بد رد او رتلو اس کندلو نہ پخو کلی خبرو سرا پلار تا پکار دای بچو سرا پخیره وی سب بچی دی خوراشا لور دی خوراشا بچی دی خوراش را کار دته دا وک دا بچی دابه پیدشی دانجه دانه تا کن د دل زویا بعد خلکینو نو وی دل زینو دان تا کن دن کيه دی پزان پونیشی نو غ بچی باندې دا آغو غنا غسر نہ بچی دی خوراشا زامور تاج پلار وازه کی جی حاضر دی خدمت پخ شاله سره اید پا باللتی حیا احسن د فکا وا پا ترکې سره چې غ وردا بدیل را نه نو عالمو بما پون حضرت جی مولانا الیاس رحمت الله علی یو پیر راغی یو کس پټی کې و کولا اغلی دعوت پر کو چې ار د دین له خبر اورا چې در شو حضرت جی رحمت الله علی سینې کې یاش سو کوه حضرت جی دا بدن نړی پیره و یا خو ورزیدو دو درې پیری حضرتي ته خبره مې اورې پرېدم نه یوه ډول غوا خبر نه اورې دي دین خبره وا تا کو بیا دا هغه ځای خلکو کې دا ترتیب او چې چاته به پټکیونی او خپو کې ویل کې هو دا به خبره خامخا اورې دا حضرتي را موږ درې خپل پټکی او هغه ټولې پټکی او خبره ته کوځي خبره ولونکا مرګ را روان دي خبر را روان دي اخرت را روان دي را پټیاره پکارلې مونږ کلیمه ویلې دا موزونه بټی کولی الله بیا دولی پورا خبر خبر واغستا اگر بیا پریشانو وو بیا د نظام الدین مرکز په مشرانو کې وخت زمیدار کسخه داولی دغه حضرتیو سره صحتیونه کړل دکیه مولا ورکا ويم کندلو روخ شملا او عام قسم نو عالمو شيول یو لوی بزرګمو لوی محدثمو لوی مفسرمو لوی داعیمو ها او لوی اغه مدرس مبلک دونه ډیره مده پڑاو کوي دا د اخلاقو کلهبولي اغه ایت آتمه کو خبره وی بیاولینه منلا ناهلم اعلم بما يسفون من خپوی کو 파س جدیه ویا وقرب ربی اعوذ بیکا من همزات الشیاطین واعوذ بیکا ربی يحضرون خالد رضی الله عنه راغه نبی علیہ السلام تا جی مال د شپه خوب نارازی ا نبی علیہ السلام ته دا کلمات آیا اعوذو بکلمات الله التعامتیں اعوذو بکلمات الله التعامتیں من عذب اللہ وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشیاطوین این یخضرون دا کلمات وایا او سوچ دا کلمات وای رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین وعوذ بک رب این یخضرون شیطانانو فیریانو د حملو دا سارو نبدی محبودی دایده پاره مجرب عمل دی و وقل او یا رب سما اتخ اخلاق استعماله شیطان بنواري کوي او وقل تو یا رب سما د پناوالم پتا سره د وسوسه شیطانانو نا او پناوالم پتا سره رب د حاضر دی د دینه متا چې دی متا حاضر شي شیطانان حاضر شي پهړو تریا تکبر چې خط سړی مړا ته خدا سي ته خدا سي ح تا اذا الموت جا د هو دی به مخالفت کوي تر دی چ را شي یو تن د دی ته مګه بیا به ربزمابه ااررجونه واپ بوزېمال لره ارجونه دا خوی الله ته بجمعه واپس کا او سیغې د جمع ذکر کا مپین ذکر کوئ دا اصل ک دا جمع به وجه د تکرار دکره به ااررجې ااررجې ااررجې ما پس بودی ما پس بودی ما پس بودی لکه القیاپی جهنم اور دغه د تاتنیم له تکرار کله جمله له تکرار او دا, دا, دا, کل دا په کلام دا ربی کې مشتخه لکه څنګه کېغه مجنون امر القیس روان دی د لیلا په مکانات ورلو او التی چغه جوړ کی قفان اب قفان اب کی من ذکر قفا قفا ادھرے گا ادھرے گا خو وینو دیکھو یو دی قفا کارو خو غیر تصنیح ذکر کا قفا ادھرے گا ادھرے گا قفا نبکی من ذکر حبیبی ومنزلی بس اقتاب بین الدغول فحومی نو قالا ربی رجعون لعلی اعمل سالحا فکلا دی ملک دی بوئی ایتا ماربا ما دنیاتا واپس بوزا لعلی اعمل سالحا زبا نیک اعمالو زبردریږم دروغ بنویم دړهکی بنو کوم دبیهه مظاهری بنو غلا <سؤال> بنو کوم ظلم بنو حرام بنو سود بنالم رشوت بنالم <سؤال> غانه بنو کوم بیمه پالې سی بنو کوم د حق او خلاف پراپګانډې بنو کوم لا الی اعمل صالحا فيما تركت وبدد ايجتماع پری خو دی کلا اچریدا سيندا انھا کلمت دن دایو کلمه چې دی وایي غیر را وَمِنْ وَرَائِهِمْ مکیدت او پرده دهتهغ رض پورې چې دی دوباره پورته شي فظانو في خپ سورې چې کله پوکووای چې پهشپیل کې دو مشپیلل مرات ده فله ان سه بین هم نه نه سبونه را او په کار نه را دي زو پلانې نه سب یم زوخ پلانک نه سب آما اصل میں کچ نهژی ستللی نامو نه سب پههی اچهی ا یما ایزن بدغارت ولایت سائلون نبته پوسنا قریشی دا یو بلنا و من ثقلت ملازینو بس هغه بس هغه څوک چې دران شو امرونه ده دا کسان به کامیابی احادیث کرا دیتہ دین د څور دغوردو چې بدغارت باندې به ار خپل حق وصولي یو اگر دوی به د خپل پلار نه حق وصولي خاون به د خذ نه حق وصولي او دا رنگ دغه داتي او رض دا یو مې فرق المرء من اخيه رور به ضرورتی تخت استریست عمل به پکار راضی د مؤمنانو اولاد به دې طرفې وستي فلا انثا وبینهم باندې باندې مصریه دې کرګي یکم نابالغه یا او فاضشیوی اغي بغडक لوه دوبوني وليو او داوی مفل مور قرار ته ولو دا رنگ د الله د مؤمنانو اولاد بدی دې طرفې وست یا اغلات کې بیٹا کې پیالینې پل مور پلار تبه ورکيو ومن ثقلت موازينه وهولائکهم المفلحون المؤمنانو کافرانو بعد وی ټول بکولی شي بعد ویغه عمل نامي بتلیلی شي بعد ویی اعمال تبه جسم ور شي تفسیری مصحری کی راضی بیاو کتا اقطلا بدی رضا زیاد اس پکایو نو پای کی بناګانا یو خیر تھیږي او سیس ور واجولی شي ټول تله بدرنه کی دی یالا زرا کم تر خپل و دا تا غ دینځکم په دنیا کې حاصل کړو علم نه حاصل کړو تا خلکو تخوذو باقي نور خلکو عمل کول غټول راځم چې تا کته کوتشو علم دونلوي ښه کار دینو نو تا یو کث عالم جوړ تا حافظ جوړ کو تا قاری جوړ کو دا داغه نه خیر خوريږي نو تعالی په کټوله پیدا مې لاويږي با د روایتو کې راځي د قیامت پر بر شهیدانو د علماو د شهیدانو وینې به تللی شي د د پنغه سې به د علماو د پن سې یا من سکولت مَوَازِينُهُ اوسوو چې دا شو کا تول دا ماللو نو فلایکه هممل مپلیونه نو دا ک سای کا میاب به من خفت اوو کې سپکې عملونه راغی نو دا کسان کې به هم میشه سوزی د د یره هم به وره مکونه سوځ اودي او په دی کې بچک لکلی چې دا وی دکه چې دنیا کېدي ح خبره اوور دا۔ دی به خپل ور بوز به وکړه اذنې پړسومبک جوړه اللهم تکن آیاتی یت دل علیکم آیا نو آیاتو نا دما ته پتا اوسو لستل کې دا پتا اوسو دغی تکذیب کوو قالو دی بوای ایذ مونګا ربا غلبت علینا شقوتنا غالب شویدا په مونږ باندې بدبختي ز مونږه وکنا قوم ضالین او یمږه د لابلاره ربنا اذا منغرب التثم زمدي ربنا ذا منغرب دنیا جو خدا سے نہیں دنیا جو خدا دان تفوی ربنا اذا منغرب تی تی عذاب نہ موبا سے فینعدنا کہ من وافشو گمراہت لنم بازارمانو نو دنیا ته واپس بودی اللہ بودی اخسو دپشه کوریشے دعوت ولی ويو زکه ورتدا ته وای داخله سپورته دنه اس پو کورشه په دنیا کې هوتا ته حق پرستو پوری غفلی وو په دنیا کې تا حق خبره کولا تاسو به غفار کو زکه ساري کوئی اور پی تو می انده ز دغه غایر رقيبا اور پی تو می انده ز دغه غایر رقيبا اوازه کم نه کو نه درستي ګدارا رقيب رقيب اور پی د رقيبانو پروا مکه وا د ګدا ګورو د ملنګانو د فقيرانو د سپو په غ پار نهشي کمې دیله توی اقه وپیا په کوور شسپو ولا تو کللیمون ما سرخه برېمه کو یا نهکانه پرې قومنې بادي یې نه ایو ډله زما د بندگانو نه هغې سر ر به نه آم داز مونږې مونږ له بخ نه مونږ باندې رارحم وکې تو غوری د رم کوونک نه زما یو ډړله د خو را به کوو نو په تخص تومونهم تاسو یې پورې ټوکې کولی تا دې پورې چې کا کې تاسو زماده کتاب نه او تاځه یې پورې خندنی کولی انی جزیتهم الیوما ما بدلور کدیته نن زده تاسو خدای چې دې صبر کړو انهم هم الفائزون چې کینن دې به کامیاب کم خلک دنیا کې ور پورې خلکو ټوکې کولی خلک ور پورې خندنی کولی په سونه طریقې عبادت چور پورې خندنی پڑکی پوری خندنی گیری پوری خندنی دینوالو پوری خندنی قالا کم لبستم فی لارد او بو ای اللہ سونو تیر کو پد کی پشمار دکلو نو یہ بوی لبست نا مونگا وقتی یو رد او بعض یوم یا باعدی صدر ردی نا فس کې عاددین تپوسو که دشمار کونکو نام دکی رامن کاتبین نتپوسو که یادا حسابدانان نتپوسو که قالوا عبواي الله الا بالصم الا قليلا تاسو وخت نه تیر کړئ مگر لګاو کچره تاسو پویدئ ا فحسبتم ان ما خلقناكم عبثا ابن مسعود رضی الله عنه پيو کس ور تیر شو او اگر یې سخ مريض نو ابن مسعود سبدا ایتونو وي ا فحسبتم ان ما خلقناكم عبثا تر <تصفح> نفطعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم پغې دم کو هغه بالکل ټیک ټاک شو دا آیاتنا ذا الا جمدي افحسبتم ايا غمان كوي تاسو ايا غمان کړی دی تاسو ان ما خلقناكم عبتا شي مون تاسو پیرا کړی به پېدی بس ا دې به پېدی دی وان انكم لا ترجعون او تاسو زموږ طرف ته واپس کولی بنشي دا څه خبر نه دا فتعال الله فتوجد الله الملك الحق بادشاہ دی حق دی لا اله الا هو لا اله الا هو 니حت حاجت بغیر د الله نه بل او الله رب دی د عزت مندا یاد ارشه استا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَمَن يَدْعُ دازورنه بیا اخرت کې الله ور کوي چې چا د الله نه الیا بل کسان را مدد کړیو د ذریل هیڅ دلیل نشته او د کېږي و سره یا په دنیا کې منکرین او توحید دا او د قیامت دا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَا اغه څوک چې مدد کوي د الله سره نور علیها اللہ تم عبادت الله اللہ تم را مدد چوئی، ور ورسرہ نور چا ترہ مدد چوئی، لا برحان لہو بھی، دل پدی از دلیل نکتا، فا انما حسابو اند رب بھی، لیکنان حساب ددو پنیز درب دا دد دے، انہو لا یپلیہو الكافرون، شان نکامی ابی کی کافرانا، یعنی دا کافر دی، سورت ختمی اول سرے لگئی، اول کسی بھی لیو، قد اپلہ یکینان <وسمال> کامیاب دی مومنان اخر کہ لا یفلح الکافرون کافرانو دی کامیابو او او قل اوایا دعا ایمان والو تا اول کی صفات دا دان صفات دان کرا کم صفات اول صفات دی ایمان صفاتو قل منذنو کہ اج ذکوا بی پی دی خبرو نه ارات کوا زکات ور کوا د شرمگاہ حفاظت دی کوا دا امانتون او دوادو پاسداری کا او او دادوगाने کوڑا رب اغفر وارحم بخنه حکیمت دتو اغه اور پښې ذکر کړه نه مقبول بهي ور او رحم رحمو کې پما دته اشاره پکې عمومتا او آیا رب زما اغفر بخنه حکیمت او رحم رحمو کې او ته ور در رحم کوونکو په صورتې مومنون کې او سااف ذکرکول د ایمان واللو او داررنې د دا کفارو او ساې ذکرکول په دو صورتت کې دولت دلالیاقلی ذ کرکله داررنې او ذباب د غذااب ووا نور مدنی صورت ده پنوزول کی یوسل دویم نمبر دے نازل شوی رستو دا صورت صورت نور مدنی صورت ده پنوزول کی یوسل دویم نمبر دے نازل شوی رستو دا صورت او په ترتیب د سوراتو کې سلیش نمبر دی رستو د سورتي مومنون په مخ کې سورات کې هغه صفات حسنه بیان شو په مخ کې سورات کې هغه صفات حسنه بیان شو چې انسان کې راشي نو انسان پاغي باندې مزین شي نوز پدی صورت کے داس اوصاب بیانی چیتا غینا اجتناب پکار دی یعنی مخ کی صورت مومنون کے تحلی بیان شو نوز پدی صورت کے تخلی ذکر کئیو او مخ کی صورت کے تحلی بیان شو نو اس صورت کې تخلی ذکر کئی چه زاننا ناکار صفات او باسا یعنی زان خالی د دا ناکار صفات او نا یا مفکی صورت مومنون کے ذکرشا چه مومنان زان دا زنانا بج گئی نو پا صورت نور کے حال دا آحل کو بیانی چه اغاز ناکار دی یا مخ کی صورت کے بیانو کو چه مومنان زان دا بدون ابت ساتی و مخ کی صورت کے بیانو کو چه مومنان زان دا بدون لرساتی نو پا صورت نور کی دا زان نا دا بحیائی دا بچکولو طریقہ ذکر کیا یا مخ کی صورت کے آخر کی ذکر رکو لا یک لحو الكافرون نو صورت نور کې داسې احکامات ذکر کئی چې کله آزادان باندې انسان جاری نکی ندې بیام کامیابی نمومي یا مخ صورت کے اسلاد عقیده ذکر شو نو صورت کے اسلاد معاشري ذکر کایې امتیازات ددی دې صورت و سورتی نور کې د حضرت عائشه رضی الله عنها پاکدامنی او عفت بیان شوه و سورتی نور کې د اما عائشه رضی الله تعالی عنها عفت او پاکدامنی بیان شوه پدې سورث کې د هغه حالم ذکر شوی چې کوم حال کو بدنام اله ګولوا پدې سورته کې چې کوم خلک پاک دامن وباندې الزام د زینا لګي نو هغه وباندې حد ذکر شوی چې دی اتیا کوړی وخه پدې سورته کې مسالې د لعانم ذکر شوی دا کلا د خاون په خپل خزان وباندې او بدنامې اغشا کراغلی او دا خاون دا خوځي سره گزاره نکيږي او دا دي خاون په ديخ په لغه باندې شک دی اي په یقین راغل او ثبوت او غواهان او سرنشتہ متا دغه د فقره مسله د لعان ذکر کړي په دې صورت کې دام دامن ذکر کړي چې کم خلک پاک دامن بدنامي دایي گواہی هر کس قبول نکړي پدې صورت کې ډېر دفات ذکر کړی په چاچ کم خلک نیکان بدنامي پدې صورت کې دام ذکر کړی چې یو کوټه بغیر اجازه ته ما داخليږي دې صورت کې دام ذکر کړی ناری ندی زنانو ته نګوري زنانه د ناری نو ته نګوري دې صورت کې دام ذکر کړي زنانه د خپل ځینه تا سیواد افت المحرمنا بلچا تنخکا رکی پا دی صورت کے دام ذکر کئی چې بے ودون و آلتا ودون اوکے پا دی صورت کے دام ذکر کئی چې بے ودون و آلتا ودون اوکے پا دی صورت کے دام ذکر کڑی دی چکمستاس و پکور کے غلامان دی استاس او پکورونو کے غلامان دي چې کم ځان آزادول غوالي نو غ تاسو آزاد کې لکل وسرو کې حاصل د صورت پر نور کې پر نور کې رد به حیاه کوي په صورت کې پینزل اسماء الحسنا پدې سورته کې پینزلس اسماء الحسنا پدې سورته کې زیاتره احکامات د سطر او د پاکدامنې متعلق ذکر کړي پدې سورته کې زیاتره احکامات د سطر او د پاکدامنې ذکر کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوفه والته خط له غليو او پای کی لیکل او علموا نساءکم سوره النور تاسو خپل زنانو او تاسو نور زده کی زکه داوا د دې سورته رد د بی حیاه مرکزی عنوان د صورت سورته رد د بی حیاه خلاصه سوره پدې سورته کې سلور قواعد ذکر کې د فاره د دف دف فحشا پدې سورته کې هغه سلور قیدی ذکر کې د فاره د دف دف او او آداب ذکر کې سلور قوانين او آداب صواب او ولې قاعده ذکر کې آیت نمبر 2 کې د د پیدا پخشار پی افارا ته تم ملک به حیایل رکول غاړي د معاشرینا به حیایل رکول صورت نور زده کا او ا دې ده احکامات را اچ کا د د پیدا پخشار افارا د ملوک نبی به حیایل رکول غاړي د معاشرینا به حیایل رکول غاړي او خپل ملک په اسلامي قوانين من منور کول غاړي ا راشر سورت نور نورانی قواعد وګورا په دې سره په مؤاشره کې نور راځي ځکه نو می نور ده اوله قاعده آیت نمبر 2 الزانیتو والزانی فجلدو کلا واحدن منهما مئه جلد جناکار خزو جناکار تړي صفه صفه الله بیان ايو اذانیت و اذانی زناکار حفظو زناکار سړې وه هر یو د دې دووارو نه سلذوره کم ناری نو زنا نه زنا او اگر تاسو په ایبانې برامت کو نسل دوره وه ولا تاسو کوم به مار عفت فی الله او دی چې تااصل ل را نرممی په جاری کوو د دندله کې چرته نرمی و سرهونه کې نستاړ ک را شره دا خو بس دان په ناز د او زنناانه ده او دی او بس پووی نه شو نه په ظالم بره هم نه کې له سازا ووررکه معاشه کې بی ح ختم یا اوله قید دکر کا په ظالم بره هم نهې مجریم له سازا ورکه او داوره صحابه کرامو په داور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا رپورت رالو ورته چالو وی چې موږ په کې او نوجوان کث دي دا قبل سکار نشتا بس لارو کو سوقې ودريږي زنانو ته आवाजونه کوي را کوي غویرای والے اوس کدهغه کې ته یاره دی بس پوي نشو لاره ته به و چې بس پوي کو دي سره غنورم دا دشي حضرت عمر وی راویو او حضرت عمر او حضرت عمر هغه مټونه غاړلې او څو کولې واله به بدن یې ویني راوवते چې نور والی نج خوړې برداشت پکې نه ویل جیل ته واچې باندې کې چې هغه ځونه لغون طورلو به بیره بار کې او به پیرا کې هغه ځونه بیا تازه شو او پدریم اړې ته بیا رابارته و یو مرکه وجن من ممل میک تا هو ډیر زیات تا کې بیا پر دو ځنا نه و تا ګورې وی دي په لار میم تو به یو هغه چې بیا یې پری دو ختم د مخ ټیک ټاک شوی و نن د سوره نور دا قواعد نشته ځکه مواشره کې ګړبړ دي ازانیتو ازانی فجل دو کلا واحد منو ما م تجللا په زالیم بره هم نه کېدا اول قاعده شو و دغه آیت نمبر تینو از زانی لا ینکی ہو الا زانیتا او مشرکتا از زینکار نیوزے کی گی مگر زینکار یا مشرک سرا دا آیت سا مطلب از زینکار یو بل سرطالو کی ددوے میں قیدے حاصل دا دیب شدہ غلط و مجالی سو نا اجتناب کوا از زانی لائنکی ہو الا زانیتن و مشرکتن اغا زیناکار نیوزے زی کی گی مگر یا زیناکار یا مشرک سره اغا زیناکار نیوزے زی کی گی مگر زیناکار یا مشرک سرا د ازی ٹولی او بل سره تعلق دی و بل دبل دله نه پی جای نستاد کلی دل سر بے دوستی و جی دمیخ اغا ملگر سندائی ہے نو دادا بی دینا خلقوی او بل سر تعلقی د زیناکارو زیناکارو سره تعلو کې د نکانو نکانو سره تعلو ک درېمه ق دېکر آیت نمبر چار والله نا یامونل موساتې کو خلکو پاکدامونو باې ب نامه ولهګولله ګواانو سره نیشتهزا ورتهوررکې معواشربهو وال نا یامونل موساتې چا پاک دا من به او گواهان و سرنشتا فجل دوم سمانین جلدا یا وقتی دوری او خیش دی بیا پاک دامن نبدنام ایو سلو قانون آیت نمبر شپگم واللزین یرمونا ازواجا هم ولم یکل لهم شهداء آکسان چ بدنام لگئی پخفلو بی بیانو گواهان و سرنشتا وی زمارا بی بی غلط ادا قران متاعد لعان ذکر کئ چلیان وسره او کئ رضا سلور قواعد دی دد په دپخشاه دپاره د او اصول او قوانین دی دې سر سره پدی صورت کئ آداب سبعا او آداب بیانی گید پهاره د دپد پخشاه آداب سبعا لدفع الفحشاء سورۃ نور کئ اغه نورانی آداب بیانی گید دد په دپخشاه دپاره اول ادب ذکر کوي 20م نمبر آیات کیو ګورای 20م نمبر آیات اول ادب د ملک نب د او د ملک نبا او ریانیت څنګه ختمه باقي د پارسد دی باب ذکر کوي دروازه ولا بندي به حیدا پارا اول ادب یا ایو الزینا امنو لا تدخلو بوتتن غره بوتې کومستا کور نه علاوه د بل چا کور دی ستا د کوټ علاوه بل چا کوټه ستا د روور کړ دی حتااک ستا د مور پلار کور لی نهدي او ستا د کم نه اعللاوهدي چې ته ځینو بغیر اجده ته یا یوهله ځنه آمنو لا تدخلو بوتتن غیرره بوتې تا خو مونږ د ادو ا هغه اجمال ذکر کو تبسې ر انشاءالله نو اول ادب ذکر کا پردیکور تب نځه کور تب نځه زکه دی سره بے حیا عام کیږي چې کله قرانو کې دغه شان تګي باه موږ ته رونه ویلی تړې موږ یو په رونه یو په خلق وینو قران وینه ته اجازه تعلیم او د اجازه مقصد سره فارزه چې خلق پڑھدو کی ښا استاره چا نه پڑھدو په شریعت کې راغره دا ایبایو سیرت شي نن دا مشارکې نشته دا هو یا نو په شان تور کړ دا خو د مونږه وانديان دي مونږه خو واړل ویشي ویو شریعت وی دا سم کا یا يهلذینا امنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم تاسو مداخله کې کورونو ته سوا د کورونو تاسو نه تربيت جانور ته معلوم کوي کړدي اجازه تواخله دا نه د زانه دي زنګلي خو ایجو کړی یو بې ته پوهه کوړ تا ور کېږي ها دا هو د موږ په کوره دی او ما وترور ویلی او ما ته خور ویلی نه په قران بښې نه کدي چې کله خلق په دې سنا عمل شورو کړو نو شیطان هډیر جات جرنیللی ا دې څخ پریشان اوږه ته دا سوسو مخ کې به ختمه دې ازادی وا او خلکو کې وا پړدا نو وا د زنا پشان د خرو پشان د غویان پشن بكون د تل راتل یوزین تاسو تاسو تاسو لاس لا دلو خبره اترې شیطان دې تمکار بکې دو او د خور دروازه بند کې دا وسوم چلی اوس کو دی کو تر دې چې هکره نو قران مان کړه دا هالو قران اورې دو نو ال تاسو پتو کوي چې دا کار ناجائز دی نو شیطان بیا راغی لته ان الکته پړکه وسوسه واچولا چې ګوره څه تاسو نو دا خو هغه لکه غیب نه نو کتو کې سګوناره مړه ها ستاکو تا اللہ قدرتون دی دا اللہ نظاری دی گو رواتا اللہ بالقانون رو لے گو آیت نمبر تیسو دویم عدب قل للمؤمنین یعوذو من ابسوارهم ویحفظو فروجا او حفاظت دکید افلو شرم گاونو و نارینا دے پردوزنا ناری نه بدن نظر حفاظت کی زکدا نظر کی زی دا, دا شیطان دغشونه یو غشیدی او ټول نقصان د نظر نکیږي ها او ټول نقصان د نظر نکیږي وای کلل الحوادث مبدو حمن النظر دا سونه حوادث کی جوړ شي دا سونه مقدمه جي بعد جوړ شي پدې لین کی دا د سبب وجه دا د نظر په وجه دغه نظر وکو خو شی ولګی دا او د دسترګو کې مرو تصاوير وېست او غ په ځل کې هي سه وډ شو محفوظ شو د دې بیا ټولمر پریشان نو کلل حوادثه مبداو حمن النظر ومعظم النار من مستزغر الشرار د اړوي غړامبړي کې لګي دا د له اون د اور لګي تصادم آنګ کرتی ہے سزا پر دل کو ملتی ہے دا تصادم سترګو کړه قرآن دیم ادب ذکر کړه قل للمؤمنین اعوذ من ابصارهم دا ګور ګب شپ نه دی ښا دا دا الله تبارک و تعالی توب دی دا الله تر طرف نا انوارات و نور و اعلی اصول دی دا موشرکه را واستغوالي دا به عمل پنه سر اور دل پکاري الله دی مونږه تاسو سره عمل کول توفیق نصیب کی قل للمؤمنین اعوذ من ابصارهم نارینان دې د خپلو نظرونو حفاظت کړئ شیطان بیا را لې زنانو ته چالو قص قتل نه کړئ الله منکو زناناو ته وای چې ګور ته لا ګور ته خیال نیو ټول ته ګور دا ګور خپل پنجداري سپلی شو لې دي دا ګور د کم کې سمجامي چولی دي دا حکم درځي جوړ کړی دي کم نمبر په لګي دلې او کم لیبل په لګي دلې دا کم کې سم کپړه دا دا کاټند یو کدا ليدي میټند یو کدا کوم ګورو تلګوندا نو تا نه ناوتا لکه شیطان وسو سوا چولا الله بل ادب ذکر غو ور پسي آیات کی وکل المؤمنات یخذن من ابصارهن وکل المؤمنات شیطان هران جداز ګولار راته بندي او شیطان کله پيولار راضي کله پبل راضي وکل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويا مؤمنان زناوتا الا المؤمنان توعاقا كچای کی هو ایمان شته کنا د نظر حفاظت بکیا او چې ایمان کی کمی دی او ده الله کوم ته توجو نه کی غاړه ورتنک دی د الله کوم ته توګه د نظر حفاظت ته کی اجداغي بدنا و داغي لا سنا دا پر دو ریو سره بیا تشکېږې ساه ماقامه مومناتې یا دونا سار هن نه ف نه پرووج او نه ووا مومنانو ځناته چې نظر فات د کوي د خپلو نظر نوشیطان بیا راله چې دا سو ق ن جې قتل نه کولهکان جین کې یو بلکه ننظر را دیکھو ټول کار مالا سٹاب دا سنگ چل لے لیکن کم کالا چی دا تگرہ تک کی گی دا نظر استعمال کی دا ٹول شیطانی پر مولی دی دا ٹول شیطان او شیطان چی سڑے پا دے کی استعمالی نو شیطان سکی دے انسان ته سیمپل خی اب حضرت مونہ حکی مختل سے بذکر کولا او گورا تاز جو کالا کر بازار تلل شے نو تاز ناغی سے امپل خی لیکن د دا پاس ای غړ غڑ غ� او بایدار غړغړ پارته مونی خودلیو کو ته غون کا ریټ وال یا ته په کې لاندې سم نی لاندې پکې سر غند شي زونه یو ا دو کې کړی یو نو شيتام دکې ټیمپلی خیر سترګو ته وګورا دیننګو ته وګورا دا سيوکا دا سيوکا او مقصوري سری دا تاله صرف ماډل ټیمپل خې نو ټاپا ګن کې مختلا کې ټاپا پلیتې کې مخترا کې ټاپا خباست کې مختلا کې ټاپا جناکارې کې مختلا کې یو مثال زغ زې نو شیطان حیران دی جختای سوکو نو بیاراغی زنانا اوتا او گورا دور اخکول جامع دی او دون اخکول او گورا وی او یو غال دی والا کڑی دا او جامع دی پا دی طریقی سا تراوزر پیشن دی پا گکڑی دی او ستا دا جامع خوی سونلی دی دا خوڑی دا دو چا خیالونکو گورا دی چی پلاری دی او جی دا پڑونی لگروان دا روان کا چی دا ج دا دون خپل اکړ دلغه او نو میغه جوړ کړې دینانو چاونه کته شیطان ویار راغله خپل زینت کاره کا اته دا بور کار واره روانه کا چې پدی جامو دخل کو نظر لګي دارنګي پدی لاکټ دی چې نظر لګي دا دون قیمتي کلیپ دی اگر ته چاونه لیدو الله بل ادب لري او خیال ساته هم په دک آیات کې ولا یب دینه زینتهن ولا یب دینه زینتهن نندگی ښکار کوي خپل زینت لرا او خپل دینت نښکار کوي او لیذر ابنہ بخمرهنا علی جویوبہنا وا د چي غټي ساره په خپل ګریو انونو باندي خپل لباس دي چاته نښکار کوي خپل اغمق دي چاته نښکار کوي د زینت موازی دي چاته نښکار کوي بیا شیطان راشي وسوسه چي پلار روانې را خکې پیزار دی چولی چا او تخیال خوک نه هې چې د پلارې ټکار وباسه او دام چې روان په پ ټککه د ټه ټکه د ټه خلک بزان طر ته معله کوئ آیا تمبرق تیس کې دکر کوي وله یظریب نه به جلې هن نه ندیک خپل خپې په زوره خلک د په زور دانان ته نه معله کو یا والله به ارجلې سو قیده شوی وَلَا يَزْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّا او باز دا وَلَا يُبْدِينَ دِينَ تَهُنَّا وَلَا يَزْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّا یو کی سابج دا یو قید دا, دا نخپونا دی تکار نوباسی چپلار زینو سمزا انسانانو پشان دا دا خروب پشان پڑارے پا ٹوبونو مگر دا وَلَا يَزْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِن الگ توویو جینه توویو جینه تڑکی وسو ستا چیداو غو رہے عمر رشد دیر شو کال نو اولید او تو دمه دروانه خدمتونو دا لا ټول مر به دی خدمتونو کې او خپل خوذ رشتې را دیو دیو لای انکار کایو او چې بیا به دافس لازمک لیکل تا تاسو به دادر کول غواړي ز نو ور کوم لرو ز نو و دو ما پور او الگ تووی داو غو غره ګیره کې سپینولای کیدو پلار پټنه نه نو را شا بس خیو و شرم و خواه ذکر حادیثو کم راضی چه کم کس دا نکا کابل شو او را دی دا مور پلار خواس کی گیا و نه تا نکا نکاییو نکا نکا نکا. دیکسو نا, نا دا جنه او الگ کئی دسترگو غلط استعمال او گنو غلط استعمال نو دا, دا الگ جنه تم پا کی گنا ملاویی خو پا دا غم او سر مور پلارم برابر کې برابر شریک دی خواه نو شیطان را غی او گو را و او دا خو دا عمر دې انسان راتل څنره والی دربین دی چې ته بیا خو سړی بوډا شي بیا خو سړی صلاحیتونه کار 프리 دی بیا خو دا انسان پ اندامونو کې کمزوروالی والی د بوډا علامات پیدا کیږي وروګور کیره کې ستنو لګیږي د پلار پټا نه وړي ټوله په سی په بین کې کې هودي 13 باندې اور کې اوصده قشانت کې راشل لا ورغې کاوا راشه خو سکار ولا روزانا ګو رکھا یو دیکې دا یو نه ذکر کولې والی کوئی استاد وې دا کم کسان شنواری کوي عمر پر ولا وعده نه کوي لذيکې په مت تر ګناش تک م ډېر ګناه هداږي او تمام no مت پر بلا پړ کې تړلې بیا نو شیطان راغی وتا او چګورا تعال وعده نه کوي نو راشه خو شرموه نو کله شیطان وته وی کله وی ما تا وا کړه دا بانګي کوي چې وی کرره په ورته جگړه کرره مور سره جگړه او دارنګي کلسکه یو کلسکه یو الله تبارک وتعالى خپل ادب رولې غلو مور پلار ته او ان کې کوم دو دیشم نمبر آیات او ان کې الایا مم ان کوم زموږ استادانه به ودا کټي اواس به مکه یو الکو اته دې نه ورته او دا شان ګرځې دو وادي ولا نه کو یو پیره بار د وړي موسمو کډونا چي دلی شيو او مور پلاري غپل گئیو دا مور ته یې پلان کې خان دا واده چرته نه کو اوې پسوګ موږ سدي را سره د څنګه تلې دي هغه مور بوډه وایو وي ګوره کو کې دا یو کټي ساصله دابا خلص کو او دا خپل واس مطابق څه و پیو کو دا خبر ختمه نه نور خبرې شوروش ويان اوز دا موضوع بیانه چیڑه دا دین ایک پیوسترک پیو وقت دا سی خواگی خیو پیوسترک ربراستن دا سادر نرابار کوئی بی بی دا کٹیه خبر بیار سارا ورہ کٹیه آواز پی مکا وادو علاو کسریا وانکه الائیاما منکو اما او ایاما لپس قرآن ذکر کو دا قرآن پساحت بلاغت پا کیو گو را ایاما مپسرین ذکر کیا حر چا تاوی چا غب بوادی کالک دیو کجین و ان کے ہل ایام ام ان کو نکاؤ کے اعلی و ندان استاد ہوتا و نکابا نور کے غلی پیغلی استاد ہونا نکائے ورکی نکا ورتا او بیابل ادب ذکر کئی تاپ کور کے تا ترا نو کر دے غلامان دی سرا اگر توئی ماستر لیکلو کہ ازوا پیسے گھٹما او تو بتالا پیسے پورا کمودی وی دو تر نکل نہ کوما تب طول مر اغوی راجه ګناونه کاوه د قران ذکر کوي والذین یبطعون الکتاب مم مملکت ایمان وکم فکاتبوهم ایسره کتابت اوګه بیاوم ادب ذکر کوي هم په دک آیات کوي ولا تکرہوا فتئاتکم علالبغاء زور مکوې تاسو په خپل وینځوبان دي بدکارې خپل وینځوبان دي بدکارې مو مجبور اوه یا خپل وینځوبان بدکارې مو پد اغه دې نکاح او تا وای نه پن کی نور ور کوي یا په اجرت اخلي یا په زیات پیسې اخلي تردا سم کوي دا او آداب ذکر کوي ور پسی بیا ذکر کوي الله نور السماوات والارض سورت انزلنا وفرضناها اول کی ترغيب پات شان د دې سوره سورت دا سوره لوي شان والا دي انزلنا من نازل کړه دې دا نور سورته چې بل ځای نه نکړي دا مل الله نازل کړي خدای د دې صورت ا خاص فضیلت ته اشاره کوي صورت دا صورت لوې شان والا اوجت شان والا او پر اس کړي عمل کول په دیوان دې وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړي دې مونږه په دې کې حکمنا کرا لعلکم تذکرون زیرا فاره ج تاسو نصیحت حاصل کیه زیرا فاره یاد کی تاسو دا حکمنا الله دې دا دې حکمنا تاسو یاد کی اوس اول قانون از دانیتو ودانی پد دو کلا واحد منهما 100 جلد او دنا کرے مکه ذکر کا اذانیتو اذانی عزانیت دغه په دینه کې لومبه ګنا زیات تر دې خديو کدا سماوا د خپل حفاظت کولی د خپل د حیا خیال ساتلی دین نور الکانو دو پردوسړو سر تعلق نو جوړوله دی ول خپل مخ خپل دا مدینت موازنه ښکارا کولی دی ورته کینچ مکینچ نه کولی د ځان طرف طرفا معنی کولی نه څلیو بالکل سمو بیا ذکی دلت دینه کار مخه اذانیت و اذانی لکه رزینا سبب اکثر د زنانې ا اذانیت و اذانی سزې ډې دا ازانی، چې دی وه هر یو لاره رسول دوری وه